«Хіба там, бо інакше ніде», – сказав Омелян, – «така тіснота кругом». Курінні отамани розпливлись каюками кожен до себе, а горошко покривули весельцем до насупленої галери, що чипіла у хвості покалічених чайок. «То, Омеляне, будемо ночувати на березі в осоці, як гуси?» – зустріла Омеляна Докія. Чи, може, на острові Яколені? До Кіє, до Кія, не кричи, чого ти кричиш? гамував її омалян. От пристанемо зараз до берега, а там ми сухенько і затишно, а завтра вранці приїдемо за вами кіньми з теплими кожухами та кобеняками, бо глянь уже осінь. Не жаль вам нікого, ні нас, ні дітей, не гамувалась до Кія. На жаль, ні вдома, ні тут. Чи, може, не так я кажу? Не так? Хіба ж я до Києв винен, що в нас насічать козацькі закони? Виправдовувався Милян. Та чи ж я коли забував тебе? Чи не бував, коли міг у Гусятині? Чи то я чи інший хто з козаків забував, коли свої сім'ї? За всі оці дні, поки ми пливемо, ти лише один раз, один однісінький раз мене про Галю спитав, а вона вже заручена з наливайком. Проте до кієї я знаю давно. Звідки? Від кого? Та від самого наливайка й знаю. Як? І невеличкі каріочі до кії побільшали. Та з-під п'ятки і знаю. Задерна галерне вітрило голову і тяжко сказав Омелян. Бачилися ми з наливайком під п'яткою. Все одно в тебе одне на умі, Січ і Докія заплакала. Жінки, молодиці, дівчата і монашки, що стояли біля Докії та сиділи на палубі з дітлахами, почали помагати Докії. Слізь ми. Козаки на галерію опустили на весла очі. «Отака ваша козацька до нас любов і повага, що нам ніде й голови прихилити». І вона відвернулася від Омеляна. «Годі!» не стримався Омелян. Тут хочеш, аби вам усім було краще, а ти не Приставай, омеляни, до берега, і ми підемо степом додому самі. Не хочемо ми ні ваших возів, ні теплого одягу. Доберемось додому якось без вас. Добре, хоч нас татарам не віддали, відбили. Дякуємо за волю, за гостинність. А дорогу назад ми вже знайдемо як-небудь без вас. Дайте нам лише на дорогу ваші шаблі та рушниці». Ой до Кія, до Кіє, і що ти собі тільки думаєш? схопився за голову малян. Прогребли чортомлицький Дніприще та гирло річки підпільної. Протягнулися біля сандалки, минули й верхню лапку. Галера відстала, завернула до берега верхньої лапки, а чайки та сандали втягнулися оба завлук. Комарня під вечір наче сказилися і добиралися до кісток. Січова сторожа вже видно угледіла вертаючих з моря, бо за волоттям очеретів, де м'яко крізь дощик стелилося сонце і золотим, як віконечко, хрестиком прорізалася козацька покровська церква, зателенькали дзвони. Козаки на чайках встали і перехрестились. Покинули терти сир і набивати люльки. Перехрестились очорашні невільники. Дзвони, як раптово заговорили, так само раптово і стихли На знак повернення козаків-чорноморців Уже мусили б ударити з валів гармати Та гармати не били Чорноморці на веслах переглянулись Що б то могло означати Корінні отамани, а з ними і Микошинський Кожен пильнуючи зі свого човна, насторожилися над січю стояв яструб. Що там яструб на січу назирив, чорноморці з води не бачили, та укляк він у небі, наче в нього, вмурований. Козаки, не змовляючись, з останніх вже сил налягли на Кочете. Чайки востанє жалібно заскрипіли, і перші троє з них вистромились косами поміж очеретів до січової пристані. Обличям Богдана Микошинського пішли здивовані тіні, а дівочі очі його розширились, на пристані не було нікого. Попідводилось за весел здивовані та навіть трохи злякані козаки, бо ніхто їх на січі не зустрічав. На березі не виднілося ні душі, ні ноги, не лунало, ні голосу. Не було ні тих корінних отаманів і козаків, що зосталися сій швартувати, ні полковника Кремпського, що лишився за Микошинського, ні всього того людо, що завжди вовтузився між куреннями. Не помічалося ні ковалів, ні зброярів, теслів, рибалок і конопасів, гармашів, чинбарів, смолярів, кухарів, ні старих козаків-січовиків, ні козаків-молодиків, ні козаків-школярів з шаблями за поясами і з гусячими перами позавухами. Навіть січового священника Луки не було. На порожню пустельну, вперше ними побачену Запорізьку січ, роззявили рота татарські навільники і один на одного заоглядались. Богдан Микошинський і Чорноморці, заточуючись, від Очаківської рубанини Висловання безсоння й втоми, видибали з чайок на сушу і, розтираючи землі ноги, почали роздивлятися, куди вони припливли? Ніби на січ, а покинутий роєм вулик. Лише під горбком чаділо смолою кілька залишених казанів, та біля них, днищами догори, біліло троє нових насмолених чайок. За осокорами на горбку. На передсвілих кульбабах Стелилися недошиті І полишені шевцями Ляні вітрила По них походжала ворона Її били шугаючи з неба ластівки Ворона Не хотячий відкаркувалась Та злітати з вітрил Не думала Бо ходити по вітрильних полотнищах Вороні подобалося «Ідіть, добродії, он туди, на горбок На вітрилах приляжете» «Нічого такого не думайте, бо ми тепер удома», – сказав збитим з пантелику невільникам Богдан Микошинський і побіг доганяти своїх чорноморців, що зайшли в порожні провулки.